בראשית בראשית, פרק א' בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים, יהי אור. אור. ויהי בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. ויאמר אלוהים, יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים. ויעש אלוהים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע, ובין המים אשר מעל לרקיע. ויהי כן, ויקרא אלוהים לרקיע שמים, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שני. ויומר אלוהים, יקבעו המים מתחת השמים אל מקום אחד, ותראה היבשה. ויהי כן, ויקרא אלוהים ליבשה ארץ, ולמקווה המים קרא ימים, ויר אלוהים כי ויומר ויאמר אלוהים, תדשא הארץ, דשא עשב, מזריע זרע, עץ פרי, עושה פרי למינו, אשר זרעו בו, על הארץ. ויהי כן, ותוצא הארץ דשא, עשב מזריע זרע למינהו, ועץ עושה פרי, אשר זרעו בו למינהו, וירא אלוהים כי טוב. ערב, ויהי בוקר, יום שלישי. ויומר אלוהים, יהי מאורות ברקיע השמיים, להבדיל, בין היום ובין הלילה, והיו לאותות ולמועדים, ולימים ושנים, והיו למאורות ברקיע השמיים, להאיר על הארץ. ויהי כן, ויעש אלוהים את הגדולים, את הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה. ואת הכוכבים, ויתן אותם אלוהים ברקיע השמיים להאיר על הארץ, ולמשול ביום ובלילה, ולהבדיל בין האור ובין החושך, וירא אלוהים כי טוב. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום רביעי. ויאמר אלוהים, ישרצו המים, שרץ, נפש חיה. ואוף יעופף על הארץ, על פני רקיע השמיים. ויברא אלוהים את התנינים הגדולים, ואת כל נפש החיה הרומסת, אשר שרצו המים למיניהם, ואת כל עוף כנף למיניהו, וירא אלוהים כי טוב. ויברך אותם אלוהים לאמור, פרו ורבו, ומילאו את המים בימים, והאוף ירב בארץ. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום חמישי. ויאמר אלוהים, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמס וחייתו ארץ למינה. ויהי כן, ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת כל רמס האדמה למיניהו, וירא אלוהים כי ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו, כדמותנו, וירדו בדגת הים, ובעוף השמים, ובבאמה, ובכל הארץ, ובכל הרמס הרומס על הארץ. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכה ונקבה ברא אותם. ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו, ומילאו את הארץ, וחבשוע, ורדו בדגת הים, ובעוף השמים, ובכל חיה הרומסת על הארץ. ויאמר אלוהים, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע, אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרה, לכם יהיה לאוכלה. ולכל חיית הארץ, ולכל עוף השמיים, ולכל רומס על הארץ אשר בו נפש חיה, את כל ירק עשב לאוכלה. ויהי חן. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי.